A baleset. Kedd délután volt. Aranda a kisasszonya kertre nyíró oldalajtó köszöbén állt, és kihajította Bob labdáját az ösvényre. A kutya utána nyargalt, és visszavitte. Ez lesz az utolsó, Bob, mondta Emily Arandel. Az vissza! A labda megint végig az ösvényen, Bob pedig boldogan vette üldözőbe. Arandel kisasszony lehajolt, felemelte a labdát, amelyet Bob a lába elített, és bement a házba, sarkában a kutyával. Becsukta az oldalajtot, bement a szalomba. A kutya még akkor se tágított, és betette a labdát a fiókba. Azután a kandaló párkányon álló órára pillantott. Fél hét. Lepihenek egy picit a vacsóra előtt, Bob. Felment a hálószobájába. Bob követte. Arandel is a szönyledölt virágos húzattal borított heverőjére. Bob a lábához kuporodott. Hisz Arandel felsóhajtott. Jó, hogy már van, és a vendégei holnap elutaznak. Nem, mintha ez a hétvége bármi újat hozott volna, csak éppen nem sikerült megfeledkeznie arról, amit már tudott. Öregszem, mondta magában, aztán megdöbbenve hozzáfűzte. Megöregettem. Fél órát feküdt csukott szemmel, majd Ellen, az idősecske szobalány behozta a meleg vizet. Emily kisasszony pedig felkelt, és előkészült a vacsorához. Dr. Donaldson-t is várták aznap estére. Emily arand közelebbről is szemügyre akarta venni. Sehogy se fért a fejébe, hogy Tereza épp ezt a merev, pedáns fiatalembert szemelte ki férjéül. Az sem kevésbé furcsa, hogy ez a merev, pedáns fiatalember év Terezát feleségül venni. Telt múlt az este, ám Emily kisasszony egy cseppet se ismerte meg közelebbről Donaldson doktort. Udvarias volt, szinte szertartásos, és, Árendel kisasszony legalábbis úgy érezte, roppant unalmas. Magában egyetértett Pibadi kisasszonnyal. A mi időnkben nem ilyenek voltak a fiatal emberek, gondolta. Donaldson doktor nem maradt ott sokáig, tíz órakor felállt és elbúcsúzott hamarosan Emily Arandel is közölte, hogy felmegy a szobájába. Fiatal rokonai követték. Nyomott volt a hangulat egész este, csak Mislavson maradt lent, hogy elvégezze a nap utolsó feladatait. Kiengedte babot, hadd fusson még egyet, hamut húzott a kandaló parazsára, elébe állította a kájha ellenzőt és felgöngyölte a kandaló előtti szőnyeget, hát ha mégis kipattan egy szikra. Öt perc múltán kifulladva ért fel a munkaadója szobájába. Azt hiszem, semmit sem hagytam lent, pihegte Islavson. Letette a fonalat, a kézi munkaszacsot és egy kölcsönkönyvtári könyvet. Remélem, megfelel a könyv. A két kötetek közül egy sem volt benne, de azt mondta a könyvtáros kisasszony, hogy egész biztosan tetszeni fog. Ostoba a teremtés az a lány, mondta Emily Arandel. Szörnyű az ízlése, fogalma sincs arról, milyen a jó könyv. – Ja, Istenkém, igazán sajnálom, talán majd… – Hogyan, Mini, nem maga tehet róla, mondta kedvesen Emily Arandel. – Remélem, kellemesen töltötte a délutánt. Mislav arca felderült, szinte fiatalosnak látszott. – Ó, igen, igen, nagyon köszönöm. Olyan kedves volt, hogy elengedett Miss Arandel. Roppant érdekes volt. Elővettük az írótáblát, és mondhatom, lenyűgöző üzeneteket kaptunk a túlvilágról. Julia Tripp pompásan kezeli a táblát. Sora üzentek elhunyt szeretteink. Az ember igazán annyira hálás, hogy módjába áll, hogy megengedtetik üzenetet kapni az eltávozottaktól. – Vigyázzon! – mosolygott a Randal kisasszony. – Meg ne hallja a tiszteletes úr! – Ó, de igazán, drága mi én tökéletesen meggyőzöttem. Nem fér hozzá semmi kétség csak Lansdél tiszteletes úr is hajlandó volna foglalkozni a dologgal. Szerintem igenis szűklátókörre van látatlanban elítélni bármit is. Giulia és Isabel trip mélységesen és őszintén hisz benne. Mind a kettő csupa lélek. Hús teremtmény létükre is. újságosan is. Vérte miszerendől. Nem kedvelte a kis kisasszonyokat. Nevetségesen öltözködnek vegetáriánus és nyersgyümölcsös étrendjük lehetetlen. A modoruk affektált. Gyökértelen teremtések, nincs mögöttük semmi hagyomány, semmi jó neveltség. Na de a végtelen komolyságuk olykor mulattató, és Miss Arandel túlságosan is jószívű volt, hogy sem sajnálta volna szegény Minitől ezt az élvezetet, amely a trip kisasszonyok társaságát jelentette. Szegény Mini. Emily Arandell szánakozással el egy szeretettel pillantott a társalkodó nőjére. Hány de hány ilyen ostobáska középkorú nő pertét már körülötte, mind szakasztott egyforma. Kedves, bogaras, szolgálat kész, és csúk Szegény mini valósággal kivirult ma este. A szeme csillog, ahogy a szobába tesz vesz, izgalmába szinte azt se tudja, mit csinál. Bár ott lett volna, szerendel? ebegte idegesen Mini Lavszony. Érzem, hogy még nem sikerült megtérítenünk pedig ma este napnál is világosabb volt, hogy az üzenet bizonyos I.A. részére érkezett. Egy férfitól, aki már sok-sok esztendeje megboldogult. Daliás katona ember volt. Izabel tisztán látta. Alig, hanem Arandel tábornok lehetett. Gyönyörű üzenet volt. Csupa szeretet, csupa vigasztalás. És hogy sok-sok türelemmel mindent el lehet érni. Mindez a legkevésbé se jellemző a papára mondta Misa Randall. Ó, ami drága szeretteink odárt megváltoznak. Ott minden csupa szeretet és megértés. Aztán az írótábla valami kulcsot betűzött ki. Mintha bal szekrényke kulcsa lett volna. A bal szekrényke kulcsa? Emily Randel éles hangjából érdeklődés csendült. Azt hiszem, igen. Gondoltam, talán fontos iratokról lehet szó. Ismeretes egy eset, amikor az írótábla üzenetet közvetített, hogy egy bizonyos bútordarabba kutassanak, és az illetők rá is bukkantak egy elrejtett végrendeletre. – A bószekrényképen nincsen semmiféle végrendelet, – mondta Miserandel. Aztán Kurtán hozzátette. – Menjen lefeküdni, Mini. Elfáradt. Én is. Majd egyik estire meghívjuk trippéket. – Ó, igazán nagyszerű lesz. Jó iszakád, drágám. Megvan minden? Remélem, nem fárasztott el túlságosan ez a sok ember. Megmondom ellennek, hogy holnap igen alaposan szellőztesse ki a szalot, és rázza ki a függönyöket. Ez a rengeteg dohányzás szörnyű szagot hagy. Mondhatom, igazán nagy lelkű hogy engedi őket dohányozni a szalomba. Engedményt kell tennünk a kornak, amelyben élünk, mondta Emily Arandel. Jó iszakát, Minnie! Vajon ez a spiritista cécó nem árt a -e tűnődött Emily Arandel, amikor magára maradt. és annyira felzaklatta a délutáni szeszánsz, a szeme majd kiuglik a helyéről, és azt se tudja, mit csinál. Hanem ez a dolog a borszekrénykével igazán különös, gondolta Emily Arandel, miközben lefeküdt. Komoran elmosolyodott, amikor felidézte azt a régi-régi jelenetet. A kulcsa papa halála után került elő, és micsoda zuhatakban dőlt ki a sok-sok üres üveg, amikor kinyitották a kis szekrénykét. Az e részleteket sem Mini Laphson, sem Isabel, se Julia Tripp nem ismerheti, és az ember óhatatlanul eltűnődik, nincsen mégis valami ebben a spiritista handabandában. Feküdt a hatalmas mennyedzes ágyban, de nem jött álom a szemére. Egyre nehezebben tud elaludni, Altatót azonban nem volt hajlandó bevenni, akármennyire erősödik Dr. Branger. Az altató a gyengék fegyvere. Azok ki, akik nem tudják elviselni, ha a hegye fáj, ha egy picit csajog a foguk, vagy ha, egy Isten álmatlanul töltenek egy éjszakát. Arendel kisasszony gyakran felkelt az éjszaka közepén. Nesztelenül járkált a házba, felemelt egy könyvet, végig simított egy-egy csecsebecsét, megigazított egy vázát, megírt egy-két levelet. Ilyenkor úgy érezte, megelevenedik a ház. Szerette az ilyen évféli bolyongást, mintha mellé szegődne nővéreinek, Arabellának, Matildának, Ágnesnek a szelleme. Meg Tomasz bátyáj, Micsoda aranyos fiú volt, mielőtt annak a perszónának a karmai közé került. Maga mellett érezte ilyenkor még John Laverton a tábornok szellemét is, a házi zsarnokét, akinek társaságban elragadó modora volt, bezzek a lányaival ordítozott, azokat szüntelenül ugráltatta. Mégis büszkén néztek fel rá a hős indiai veteránra a világfira. Mit számít, hogy néha napján gyengélkedett, ahogy a lányai kitérően emlegették? Miss Arandell gondolatai visszatértek unoka húga jegyesére. Ő aztán se fog inni. Férfinak hiszi magát, és gyömbért iszik vacsorához, amikor én kinyitottam papa legjobb portóját. Csász tudja, mi a jó. És te nem csak megbízható volna. az ember nem tudná róla, hogy. Emily Arandel gondolataiba lepergett az elmúlt hétvége. Minden annyira nyugtalanító. Hasztalanul próbálta elűzni a zavaró gondolatokat. Felkönyökölt az ágyban, és az éjszakai mécses kis világánál megnézte az óráját. Egy óra múlt, és sehogy se tudott elaludni. Felkelt, papucsba bújt, felvetett meleg köntösét. Lemegy és átnézi a háztartási könyvet, a hónap fizetendő számlákat. Emily Arandell nesztelenül kis szobájából végig a folyosón, ahol egész éjjel egy gyenge fényű lámpa. A lépcsőhöz ért, kezét a korlát felé nyújtotta, aztán érthetetlen módon megbotlott, asztalan próbálta visszanyerni egyensúlyát. Fejjel előre lezuhant a lépcsőn. Az esés robaja, Emili kisasszony kiáltása felriasztotta a házat. Ajtók nyíltak, felgyulladtak a lámpák. Mini lábszom kikukkantott a lépcsőre nyíló szobájából. Kétségbe esetten kiáltozva tipeget le a lépcsőn. Sora megjelentek a többiek is. Csász ásítózva tarka sejem köntösbe, Tereza fekete selyembe burkolva. Bella sötétkék kimonóba, hajcsavarókra tekert hajjal. Emily Arandel kábultan feküdt a lépcső alján. fájta a válla, sajgott a bokája. Egész testét szaggatta a fájdalom. Tudta, hogy körülállják, hogy az az ostoba mini lapszom zokongva és haszna vehetetlenül hadonászik, hogy terez a fekete szemébe rémületült, hogy beállatátott száj bámú, hogy csász hangja szól messziről, nagyon messziről. A labda, annak a nyavajás kutyának a labdája, itt hagyta, és Emili néni rálépett. Látjátok, itt van! Aztán nyugodt, tiszteletet parancsoló hang csendült. Valaki a többieket letérdett Emily kisasszony mellé, és értőkézzel végig tapogatta. Emily arandől megkönnyebbült. Most már minden rendben lesz. Nincs nagyobb baj, hallotta a doktor Téniosz határozott megnyugtató hangját. Nem tört csontja. Csúny az úzódások, megrázkódtatás, de szerencsére semmi komolyabb. Odébb terelt a többieket, könnyedén felemelte Arandel kisasszonyt, és felvitte a hálószobájába. Egy percig fogta a csuklóját, számolt, aztán biccentett és kiküldte amíg akkor is hüppögő, tehetetlen minit. Hozzon konyakot, és a melegítő palaszba forró vizet. Emily Arandel fájdalmai közepette, és mélységes hálát érzett Jacob Ténios iránt. Megkönnyebbüléssel töltötte el, hogy avatott kézbe került de valami még akkor is nyugtalanította. Kábolt állapotában nem tudta, mi az. Majd hónap gondolkodik. Most megissza ezt, és elalszik, ahogy mindenki mondja. De hiszen valami hiányzik. Vagy, vagy valaki? Nem, most nem gondolkodik. Fája a vála. Megitta, amit elébe tartottak. Hallotta a dr. Téni azt nyugodt magabiztos hangját. Most már nem lesz semmi baj. Emily Arandel lehunta a szemét. Egy hangra riadt fel, ismerős hangra. Halk folytott ugatásra. A következő percekben tökéletesen éber volt. Bob! Haszontalan Bob! Kint ugat a bejárati ajtó előtt azzal a jellegzetes kivaradtam az éjjel igazán nagyon röstellem ugatásával. Halk abban a szokásosnál, de reménykedve. Arandel kisasszony feszülten figyelt. Jól van! Hallja, amint Minnie kimegy, hogy beéresse a kutyát. Nyik oldul az ajtó, hag zavaros mogyogás. Minnie szokásos szemrehányása. Enye, elnye, haszantalan kutyus! Aztán nyílik a tálaló ajtaja. Bob ott talszik az asztal alatt. És ebben a pillanatban Emily rádöbben mi az, ami a a hiányolt a baleset pillanatában. Bob! A nagy zűrzavar, a zuhanás, a rohanó emberek Bob rendes körülmények között egyre fokozódó hangerővel reagált volna mindenre a tálalóból. Hát ez motoszkált egész idő alatt a tudat mélyén. Most már minden tisztázódott. Amikor Bobot az este kiengedték, fogta magát a szégyentelen és elkószált valamerre. Olykor-olykor letér az erény útjáról. Másnap aztán nem győz megbocsátásért imánkodni. Hát igen, ez az. Ez volna. Csak ugyan. Akkor mi nem hagyja sem nyugodni? Mi motoszkál még most is az agyában? Valami a balesettel kapcsolatban. Ó, igen, valaki azt mondta, Charles, hogy Bob labdáján csúszott el, amit a kutya ott hagyott a lépcső tetején. A labda ott volt, hisz csás fel is mutatta. Emily arandel feje sajgott, lüktetett a válla. Egyetlen fájdalom volt az egész teste, de szenvedések közepette is tiszte maradt az agya. Már magához tért a megrázkodtatásból, és az emlékezete világos volt. Végigvette az előző estet eseményeit, hat órától kezdve, lépésről lépésre, amíg ahhoz a pillanathoz nem ért, amikor a lépcső tetején állt és elindult lefelé. Hirtelen borzadásra megtette meg. Téved, bizonyára téved. Az ember gyakran képzeleg. Igyekezett, nagyon igyekezett felidézni Bob labdájának síkos gömbölyűségét a talpa alatt de sehogy sem sikerült. Helyette azonban... – Ó, az idegeim! – mondta magának Eméli Arandel. Hm, – Nevetséges képzelgés. De okos józan iskolázott adja ezt egy pillanatig sem hitte. A Viktóriakor gyermekeik nem ismerték az ostoba optimizmust. A legnagyobb könnyedséggel tartottak mindig a legrosszabbtól. Emíli Arandel is a legrosszabbtól tartott.